een goeie marg aan amal wat ingeskakel is, as jy my kan hoor, dan is jy ingeskakel, en as jy my nie kan hoor nie, dan is jy nie ingeskakel nie, dan moet jy plan maak, om vandag hier uit te kom, want jy gaan uitmis, ons speel vandag weer treffers van toentertijd, en uh, ja, om julle in die naweeklijn te kry, dit is die doel van hierdie program, um, ok, ek hoop julle amal genie die program vandag, en kom ons mors nie tyd nie ons gaan sommer dadelik na die groep wat in 1968 gevorm is en het aanvanklik bestaan uit Earl Brown kitaarspeler Franklin De Ali De Ali uh, die tromspeler en Jim King kort daarna vervang deur die uh, Ian King die percussionist uh, Patrick Olive en die basgitaarspeler Tony Wilson die groep is oorspronkelijk die naam Hot Chocolate Band dier my was smith gedoop dit is vinnig verkort en na net hot chocolate dier Mickey Mouse nou kom ons luister na hulle uh, uh, seker hulle meest bekende jene en dit is you'll always be a friend once a friend, always a friend dit is mis waar, is dit nie? the more. Lift away these things They just do And if I had my life To live all over I'd do it all again But make it better That's what they do Cause in my mind Ja oh. was gewees, hot chocolate en hylle het uh, vir ons gesing, you'll always be a friend. Nou ja, dit wat ek altyd sê en ek herhaal my self elke keer, dat once a friend, always a friend. You cannot unfriend or love somebody. Uh, dit is maar my motto die en ek bly by hom, so dit uh, is van die oons wat op school saam met my was, wat nie jyse vriend was nie, wat nou boos en is, ja so gaan het maar, met ouderdom, jy draai jou vriende saam jou, en die schoolvriende veral, is familie nie, hulle uh, soos jy van jou familie praat, so praat jy van hulle, nou hier is nog een damiekie, oh sy sy ook iets van een vriend ek weet, if, if we are only friends, maar dit is nie die een wat sy vandag vir ons doen nie, uh, François-Madeleine Hardy, geboor in Parijs in Frankrijk op 17 januari 1944, is bekend vir haar liekies, skryf haar sang, uh, actrice en verskyde rolprente, en ook model, en uh, is sy is een moorde icoon, en word in Frankrijk sy voorste uitvoerbare vrouwelike figure in die 60er jare. Sy sing vir ons, in, wel sy sing in vele tale, maar die een wat sy vandag vir ons gaan bring is all over the world, hier kom Frans Oos Hardy. Hey, Frans was hardie met so een bykie van een jesigheid in haar stem maar een prachtige stem en sy sy prachtig. Dit is uh, na haar wat ons geluister het. Oké okay, kom ons stap aan en ons mors die tyd nie ons gaan onmiddellik oor na oh, hierdie en sy ook van The World maar sy sy You are my world en ek praat natuurlijk van P P Priscilla Maria Veronica White wat toe nooit, sommer, uh, wel, uh, sy daarvan, self verander, na blek, Sy is Silla Black, geboor op 27 mei 1943 en oorlede op 1 augustus 2015. Sy is beter bekend as Silla Black natuurlijk. Uh, Silla was een Engelse sangeres, televisie aanbieder en skryver, a actrice en uh, sy uh, het haar loobaan als sangeres in 1963 begin en uh, haar uh, solo's of enkelspelers uh, dan, uh, Anyone Who Had A Heart en ek dink ons het om ook een bykie later, ja, in die program, en a You Are My World, nou het albei in 1964, die nummer 1 positie in die Verenigde Koninkrijk behal, Silla Black, en sy syng vir ons, oh, uh, nee, sy syng, a You Are My World, hier kom hy, luister na die kracht van hy stem,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 As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love, with your hand resting in mine. With your hand resting in my Sula Black wat vir my sê ek is haar wereld dit is maar iets moois om you are my world om f, vir iemand te sê you are my world hey, dit beteken baie of dit bewys net hoe baie jy vir haar beteken of vir die persoon ok <laughs> voor ek Kerry Dewey raak dit uh, was seker nie vir my gewees nie maar uh, ek het geluister so sy het het vir my gesing uh, sy is in Zuid-Afrika of sy sy Suid-Afrikaanse sangeres, en het een paar ander plate, waaronder, nou luister, The Spaniard en Enravish Wiesbrae het opgeneem in die laat 1980s en vroen 1990s. So onmiddellik weet jylle, ek praat van Leslie Ray Dowling, het in die geleentheid uh, nie, in die vroeger 80 jare gewaier om internationaal op te tree, aangezien die kulturele boykot teen Zuid-Afrika, gedurende die late apartheidsjare of era, beteken het sy moet 6 maanden per jaar in Ierland sy moes woon, en dit was iets wat sy nie bereid was om te doen nie. Sy en haar man woon in, op, op een wijnplaas daar de groot salze nabij Stellenbosch, sy het altyd haar eie lyrieke en muziek gesprek. Nou luister die Spaanse invloed wat hierdie liekie uh, uitbeeld. Leslie White Darling The Spaniard. Hals on day, dus morning, I chance to meet a Spaniard. With eyes so dark and lips so red and words so cool He came into my head He led me to a tavern and he gave to me his silver cup With leather boots and blood red wine and hair so fine Leslie Ray Downing met The Spaniard. Uh, ja, mis, soos ek sê, mense uh, hoort duidelik die lekker uh, Spaanse invloed wat die liekie uh, uitbeeld. Nou kom ons bij my uh, thema liekie, sy damiekie, en uh, soos ek sê, is min wat die kans krij om van haar iets te speel, en ek praat natuurlijk van Mary Hopkin, Sy is in Ponte Dawe in Wallis geboore en is Wallis spreekende gesin. Nou ek wonder hoe klink Wallis? As mens dit naar het luister, het seker nie direct Engels nie. Uh, wel, sy is in een Wallis spreekende gesin, haar pa het as behuisingsbeamte gewerk, sy het wekelikse sanglese in, <coughs> as kind geneem en haar muziekloobaan het begin as een folk zangeres met een plaaslike groep genaamd Selby Set and Mary sy het een van uh, Welsh taal liekies geskryf uh, of vrygestel en uh, vir die plaaslike platemaatskapie genaamd Cambrise eh, wat in uh, haar thuisdoop geleef was voordat die groep by Apple Records waar dier die Beatles besit het uh, aangeteken het Mary Hopkins was een model uh, uh, Twiggy was dier haar raak geseen toe sy die Britse televisie Talentskou Opportunity Knox gewen het en haar toe by Paul McCartney aanbeveel vir uh, solo loobaan. Die een wat ons dan luister van Mary Hopkins is nie Those Who Are The Days nie, wat sy altyd met programmy openie, ons luister na Goodbye. Goodbye. en is die een wat daar vir ons so mooi gesing het en sy het gesing uh, Goodbye, het sy vir ons gesê maar dis nog die tyd nie, wow sy is bykie hastig en hallo Rina, Rina Foster daar van Bethlehem ek sien jy is ook ingeskakel en ja, ek is baie beter as wat ek uh, so rekkie gelere was ek is af van die medikasie af en al die type uh, fancy goeders so uh, ek kan weer vir myself dink So half en half, so half en half. <laughs> ok, die oude ou, ou, Susan van Amersfoort, Susan Jacobs, sy is ook ingeskakeld en sy gesel saam op uh, Skype. Ok, ons uh, stap aan en ons kom nou by een mannetjie. Sy naam is Henry John Dutjendorf, junior. Aha, wie kan raai? hy is geboor op 31 december 1943 en oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997 en hy is bekend as John Denver as hy uh, Amerikaanse sanger uh, sk uh, leekie skryver uh, acteur, activist, uh, humanitair uh, humanitair klink alweer vir my soos komediant <laughs> wie is uh, grootste commercieele sukses as solo was hy ek weet hy is vir my is hy een van die beste folkzongers. Uh, na die rondreis en woon in talle plekke, terwijl hy sy militaire familie groot geword het, het Denver in die laat 1960s sy muziekloob met een volksmusiek begin. Vanaf die 1970s was hy een van die gewilste akoestiese kunstenaars van die dekade en in 1974 was hy een van Amerika'se bestverkopende kunstenaars en All Music het Denver beskryf as een van die meest geliefde kunstenaars van sy era en wat anders gaan ek van hom speel jy heb, jy het er vir my is het my gunsteling van John Denver en dit is Hey Club And the living in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. I could have sold the places you Denver, waar hy vir ons sommer in belade stijl, het hy vir ons hierdie eike loopso gebring, en ja, soos ek sê, hy is die beste uh, folksanger, wat ek uh, van weet, of in my boeken, ok Peter Peer Peter Peer <laughs> Peter Paul and Mary en uh, hulle sê a blowing in the wind, kom ons luister na, dit is een levendige uitsending ook Of een levendige opname Kom ons luister na hulle Hier kom hy In the sand how many times must the cannon skare juig, so as hulle die antwoord kry daar in die wind en ja, betekker kom die antwoord in die bottelkie op die see met die briefie in, en sovoort nou, jy weet hoe telepathie werk uh, ek dink net aan die persoon dan is hy hier, ek dink net gedink en uh, ek wil vir die mense van Boksburg, hallo sê en uh, nog voordat die plaat klaar is, daar kom hulle en hulle sê, hulle is ingeskakeld en uh, goeiemarig van Boksburg af van Cornels uh, Pieters en uh, ja, ek hoop kies twiekies luister lekker en uh, dat jylle ingeskakel is en uh, Janie man hy sê, kan sommer die rugby beginne uitsend, dalk wen ons dan, wens uh, maar, uh, daar is nie twyfel daar aan, dat ons gaan wen nie, uh, dit is hierdie is die wel grootste challenge wat ons in hierdie reeks gaan hee en as wanneer ons om klaar gespeel en gewen het, dan gaan ons sien, hey man, daar is niks wat voorlee nie, hoor oh, die wereldbeker is ons in het. Right, ons stap aan en die volgende liekie word gesing dier Mary McGregor en die liekie wat sy vir ons bring is. Och, sy is in een moeilike situasie, die vrou. Torn between two lovers. Me. I love you less And he knows you can't possess me And he knows you never will There's just this empty place is breaking all the rules, torn between two lovers, dit is a situasie daai, ek sê jou sê, en uh, jy moet al twee kante gelukkig maak, uh, of hoe, nou, <coughs> kom, uh, wel, notie, notie, daar van George, ek sê jy is ook ingeskakel, jy en Drew sit en luister, terwyl jylle wacht vir die kinders van Kaapstad, die Kaapse kinders, om, uh, by jylle a draai kom, jylle kom nou net terug van die Nederlandse kinders af, en nou sit jylle met die kaapse kinders, jo, hoe groot is die familie? Uh, en ja, ok, jylle gaan seker uh, lekker uh, vier aansteek, en sovoort, uh, maar jy weet, as die kinders instap, dan sê jy net vir jylle, shh, ons luister na Ludwig. Ok, en wanneer my program voorbij is, dan kan jylle maar lekker sitte en keier, en lekker sitte en gesels. Ok, <laughs> dit is een motie, Um, ek het net nou, het ek een van Silla Black gespeel, en uh, ek het nog gesê, let op, die sterk stem, en, uh, ja, hierdie ene is haar stem nie so sterk nie, maar ek dink as iets fout met die tens is hier so, die Likie'se naam, Silla Black, en anyone who had a heart, dis nie anyone who has a heart, or, or a heart, of, ek weet nie, dit klink net nie vir my recht, hoe had a heart, iemand wat a heart gehaat het, ek, uh, okay, moet nie, nou te veel daar worry wat hy er nie ons luister na Silla Black Anyone in Aero Hut Anyone who ever loved could look at me and know that I love you Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you knowing I this time it's goodbye dear loving you the way I do I take you back without you I die dear. no we sy, hey, dit was Silla Black en men sê vir partijmense, hulle syng uit volle borste, nou uh, vir, vir Silla kan ek sê, sy syng uit haar keel uit, sy syng uh, opera uh, type sang maar dis toch nie opera nie uh, maar ja, dit laat haar stem dra en uh, baie sterk stem vir die dame, Silla Black Crispian St Peters, nou, jylle Salomon hou as die ou wat gesing het, eh uh, Come on babe follow me I remember Pipe Pipe in in in so paar ander maar die een wat hy nou vir ons gaan sing Crispy en St Peters is you o on my mind follow me follow me you were on my mind So I went to the corner just to ease my pain, I said, just to ease my pain. All I got Morning You were on my mind I said You het is sy laaste woorde daar gewees op die liekie en ja, dus uh, ek het nou net gepraat van tenses met uh, die vorige ene Silla Black met uh, I had uh, anyone who had a mind en nou hierdie ouwe sê hy sê um, you were on my mind nou, ek weet nie, ek sal sê you are on my mind, is het nie? <laughs> ok, nou kom ons gaan aan en ons stap, uh, ons kom nou by een wat ek, ek kan julle geloo, ek het in 2016 hierdie program begin, en ek geloo nie, ek het hierdie mens al gespeel nie, Ellen Price in Georgie Fame en die likkie is Rosetta Are you better? Are you well, well, well, hier kom Ellen Price in Georgie Fame You know what's going to end in a fight. Rosetta drinks her whiskey neat. She gets in a fight, but she might get beat. So I go around on a Saturday night and ask her if she feels all right. Rosetta, are you better? het was 1971 gewees en dit was Price met uh, Georgie Fame right, en uh, ja, soos ek sê, ek, ek dink dis die eerste keer wat ek om op my program speel van 1916 oh, 1916, wow wow, <laughs> ek gee my roodom weg, nee, kom ons maak 2016, right van 2016 af, wat ek die program begin het, tot nou toe is dit die eerste keer wat ek die Rosetta ene speel ok, uh, Susan sê, sy het nou net een oproep gekry as iemand by die hekke, en sy sê die oomlik wat sy hekke toe gaan, dan loop die honde samen, en hulle dink, jy weet, sy gaan loop elke morag met die honde, en dink hulle, dis looptijd, so uh, sy sal maar moet die draai loop met die honde, ok, so sy sal nie verder luister, of het weet nie of sy betijds gaan terugwees, om verder te luister nie, uh, Louisa, daar van Kroonstad, Ek weet, jy luister, dit, dit, uh, dan moet iets ernstigs fout wees, as jy die dag nie luister nie. Uh, Oké, okay, en ek sê vir jou, dankie daarvoor, en dankie vir al die muziek, wat jy vir my stuur. Jy stuur vir my, baie, baie oud is, daar van die vijftigs al, en, uh, ja, ek gebruik baie van hulle in die program. Nou, hierdie een, uh, Elsa, nou, waar is, Elsa? Uh, sy, is, maal oor hierdie ookie, en ek praat natuurlijk van die familie Roussos was al twee generatie lang in Egypte toe Artemios Venturus Roussos hey, klink aansteeklik op 15 Fernanda Venturus, op 15 juni 1946 in Alexandria geboren is die groot keerpunt van sy muzikale loobaan was toe hy sy ontmoeting met Vangelis sy papa Tanasio in somer van 1966 waar hulle een paar ontmoeterings met Vangelis plaasgevind het en hy het gou besef dat suksesvolle loopbaan net buiten sy land moendlik was en uh, waarschijnlijk sy grootste treffer trefferliekie is My Friend The Wind, maar dis nie een wat ons vandag gaan speel nie, nee nee nee nee, nee. ons gaan vandag vir julle Red Rose Café hier kom Demis Roussos Tourists too They all soon forget who they are The cares of the day Are all washed away As they sit on a stool At the bar The girl with green eyes In the Rolling Stone shirt Doesn't look like she works On the land The man on the end Is a very good friend Of a man who sells cars secondhand. At the Red Rose cafe in the Harbour There by the port, just outside Amsterdam Speak about trade The poet won't write any verses tonight But he may sing the sweet serenade The gray-haired old man the piano will play In song that you wanting to hear That pretty young thing doesn't know how to see Of the customer's gift her a cheer Damn In all the songs and the laughter Everyone there is so happy to be there Outside in the real world, the race is still on It's all gone, just a little bit man circles we go and so it's good to know of a place where good times can be had so pull up a chair and forget about life that's a good thing to do now and then if you like it here then i have an idea tomorrow it's all meet again was hy, dit was de misroesos, en hy sê die pretty little thing doesn't know how to sing, maar die crowd cheers her on, nou ja, dit is 'n baie bedagsame crowd wat die damekie nie slecht laat voel, om omdat sy nie kan sing nie die pretty young thing hy, uh, hey, dit, uh, jy weet ek sal nie happy wees as iemand so refer, nou my uh, wel, noem het my dochter of my familie of my uh, iemand wat ek ken nie, eh uh, stap band ons kom by, 1 uh, Jerry and the pacemakers, yes die vanhelaas het jylle dit gehoor huh? en die liekie wat hulle vir ons bring is, I like it I like it when your fingers run through my hair en sovoorts, en sovoorts, kom ons luister Jerry and the pacemakers, hy, kom my And I like the way you let me come in When you're mama ain't there I like it, I like it I like the words you say And all the things you do And I like the way you straighten my tie And I like the way you're winking your eye And I know I like you You know I like you That again You're driving me Insane Kiss me once more That's another thing I like you for I like it I like it I like the funny Feeling being here with you And I like it more with every say you're liking it too, you're liking it too, I'm asking you, what do Say, you're liking it too You're liking it too Oh, I like it Are you it too Dat sy, I like it, sê die ou En uh, ja, onder andere die vingers wat so dier die haar streel Ensevoors, ensevoors Ek het homo baie lang klas gehoor Nou, <coughs> dit is halfpad En joy is nie nie nie Ek wonder was Joy, want ons is nou op funny spot en sy like die funny spot. Nou uh, ja, oké okay, Joy, jy gaan nou misloop vandag, maar ek sit dan vir julle uh, potgooi op na die program daar op julle uh, site. Die ene gaan oor Nico Nel vertel van die ou wat, nou soos jy een kamp in die kar kry en sovoort, het hier die ou kamp in gekry kom eens luister. Alleen met allee die hele ding op eh ja, sinds zitten we een bepaald dat die Kampenagh ik van die minste tange kapitaal. <racht> en en doe <racht> die sancties zijn nog mee uh, je werd dacht zo afgeschaft worden. Die ouwen zijn nog niet. Kijk, we zitten misschien elkaar bezig iets te doen. Toen beginnen naar de eerste internationale gasten nou een deeskheidswand hier naartoe komen en deesk te doen. En toen dan weet je niet wat moet je doen het te beindrukken, maar bij Stelmbosvangers Winnelly het hulle oud gehad wat die tanne gehad en hy met sy self vir. hom ingehoop, en hulle, hulle besluit hoe die basisse dinge die ons seker kan doen is, om net as jy die gas ontvang, daar moet hom sy tanne heen. <lacht> Toen hulle hom in, en hy vir hom, hy sê nie so, um, Johnny, jy moet tanne kryk. Toen sê hy nie, dus is recht. Toen sê hy maar, ok, er stuur jou nou vir na die tandarts toe Hy sal vir daar uitsort en uh, dit is op, op, op die maatschappij, soos wat ons nou maatschappij karre, kreeg jy nou net maatschappij tanden <lacht> Nou sê hy daar, weg, jy weet, en die tandarts het sy, sy gams gemeet met so'n kamometer en hy sê vir hom, hy moet so'n week later terug, om twee weken, my kom dit aan Nou het die tandarts sy tanden maar die ander tanden wat een bekie van een fout gekom is in die lavatory dit is lang tanden nou gegeen hy vir Johnny en jy lang tanden en sê luise, sit hulle in en byt net en hy sê hy hoe voel hulle nou dit die tanden in nou steek al klom tanden uit die voorewet hy, hy ken nie sy lippel oor die tanden nie hy sê luise, hoe Hu, voel hulle? hy sê, ha, voel ek ek hy, hy weet wat het nou, nou jare laas tanden Hy sê, kyk aan die spiel, is hy, hy is my, hoe lyk hulle? kyk aan die spiel, steek die klok tanden uit dan, en sy lippe is deerskynend, maar ek ken nie die toe nie. Hy sê, Hy sê, hoe lyk hulle? Hy lyk, lyk maar, maar gelene, dat is nie. Hy sê, die ou ding ver e in die toekomst, hy, hoor nou al, know, oh of die tanden nie gaan nat reenie. Oké, okay, ons kom by een oukie, maar ek, ek, ek beskou Justin Timberlake as een van die tieners van een herendagse tieners. Ek weet nie hoekom nie, maar hoe kan hy dan syke ou likies sing? Misschien het hy een pun daarvan gemaakt om ou likies op te soek en uh, te sing. Die likie is 500 miles away from home. Die likie word in die algemeen beskou as geskryf dier Hedy West en auteersrecht van 1961 word gehou dier Edzal Music Incorporated. Nou, David Neel uh, skryf dat 500 miles moendlik verband hou met die ouwe volkslied 900 miles, die mees commercieel suksesvolle weergawe van die liekie is dier Bobby Bear in 1963. Nou, sy weergave word op top 10 treffers op die Amerikaanse billboard Hard 100, sowel as a top 5 treffer op beide The Country en Adult Contemporary kaartere. Nou, Justin Timberlake is die ene wat vandag vir ons kan bring, en hy singt vir ons 500 miles away from home. Oog, dis am um, a fair, vir alles die te perd is. Hier kom hy. so 100 miles is daarom nog net 160 kilometer, jy is daar ou, oh, jy is amper daar, nou my nie moet verloor nie, ok kom ons gaan, ons gaan na bykie Afrikaans en ons gaan na groep 2, hulle was een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat bestaan uit twee lede, Gert van Tonner en C.S. Reineke hy was ook baie bekend vir liekies soos die oukra liekie daar is niks soos ware liefde die kat kom weer, die parre wil gaan opsit en sovoorts en sovoorts in Suid-Afrika was daar seker nie een sanggroep wat die uh, groep 2 sy skoene kon volstaan nie ek kan dink aan Herbie en Spence hy was uh, net so goed geweest, maar in elk geval kom ons luister na groep 2 en hy sê daar is niks soos ware liefde nie, en ek wil met hy saamstem, kom ons luister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 jy die verskil ken, sê jy dalk nie die liefde se nee, jy sal weet, jy sal weet, as hy peilkie jou tref, uh, wat is jy ouse naam? Die ou wat so met die peilkie skiet, Kupido, as hy jou raak skiet, dan weet jy, dis raak, jy gaan nie, uh, voel jy dalk die liefde se skyn. Uh -uh. okay, die ene, hom uh, baie lang laatst gehoor, en die liedjie se naam is tequila, en hey, ek ken die liedjie, Uh, al heeltemaal dier, jy uh, moet net weet waar om tequila te sê, dan ken hier die hele liekie, al die woorde. Uh, the Champs is die mense waar dit vir ons bring. Kom ons luister. sê, nes ek gesê het, ek ken die hele hele leekie, ek moet net weet waar om tequila te sê, dan ken ek al die woorde. Nou, uh, ja, ons kom by ene, Billy J. Kramer, de Koutas, is die groep, en, uh, ook een wat jy langlaas gehoor het, en ek weet ek het om langlaas gehoor, so jy het om ook langlaas gehoor, en ek praat van little children you're playing outside, I'm asking you, you can't fool me, cause I'm gonna know if you hide, and try to keep, I'm gonna treat you, to a movie, stop your You and smile You saw me kiss your sister You saw me whole and Let in your is ook een lekker enig op sy tijd geweest daar, ons het hem allemaal geniet en altijd geniet, nou, ja uh, ek, oh, ons het, ons het uh, twee Annikies op die groep nou, die een is Annaki en die ander een is Anneki nou die Anneki is die een van Parijs en Annaki <laughs> is die een van Port Elizabeth, nou die Port Elizabeth Faurie het ingeskakeld en sy luister ook nou saam, uh, ek hoop jylle geniet het en dat uh, Kobus saamjou luister, Annikie. Uh, hier is uh, ander ene ek uh, wonder wat sy taal is hier, Chansal, de moer, uh, ja, is iemand wat uh, chance wil vat en iemand moer, wat ook al, ek weet nie. Chansal, de, de moer, uh, so iets. Maar in elk geval dis Manhattan transfer, wat die liekie vir ons bring, en Dit ek ek laik hierdie netjie lekker mooi ene. Euh kom ons luister. as hy lekker lekker slowdance en daie ene uh, en uh, ja, ons kom nou ook as daie slowdance was, wil ons nou met julle rechtstaan om te rock rock'n roll nou kom julle in die naweek fever uh, soos uh, die volgende plaat julle gaan vat en dis een wat julle ook langlaas gehoor het as julle weet wie is Dwine Eddie dan weet julle wie die Likie is nou uh, die Likie se naam is Rebel Arouser Kom, ons gee 'n saam van ons rock and roll saam. Uh, hier kom Rebel Rouser. 2 in 1. As hy, lekker lekker, Dwayne Eddy en Rebel Arouser. As jy nie rebel was nie, dan word jy een. Naar jy daar gehoor het en uh, ja, baie lekker ene om op te... Nee, rock, twist, een van die goeders wat ons die tijd gedoen. Is een losdans, is nie een nie hoor. Uh, los Mochambos, wat... Machu Kambos, ja. Los Machu Kambos en... Hier is een wat ek, my, my maal het so plaat gehad, uh, is a vierrichting stereo door, dit was a lang speelplaat in 1961 en ek onthou hierdie liekie, toe gaan soeken kom nou op en die liekie sy naam is Pepito, lekker ene. pitò son hey, me lekker hierdie hier, uh, ek weet nie wat ek denk het moet seker Spaans of Meksikaans of enige aans wees uh, nou hierdie volgende dametjie het jylle ook baie gehoor, want sy was baie populair geweest in die daar, nou ek raak altyd die mekaar met uh, Lulu en Mama Kaz, nou for some reason, ek weet nie hoe kom nie, uh, en as jy die naam Lulu hoor, dan dink jy sommer dadelijk aan I'm a tiger, I'm a tiger, Hello, music Hello, people people I'm a tiger, I'm a tiger, I'm a tiger, as hy loeloo, loeloo sê, sy is hy wille my sê en uh, ja, nou net om jylle weer biekie biekie op hoogte te bring ne, ons het nou al gespeel Wallis, teen Zuid-Afrika Daat ons gewend 52-16 Zuid-Afrika teen Nieuw-Zeeland daar ons gewend 35-7 Zuid-Afrika uh, teen Scotland, Daat had ons gewend uh, 18-3 Zuid-Afrika teen Romania Dat ons gewin uh, 76-0 en morgen aand om 9 uur speel ons die groote. Uh, ons noem om die groote en dit is tegen Ierland. Nou, jylle kan raai wat die score is, ek weet nie wat die score is nie, ek gaan nie vir jylle geen nie, uh, ek het idee wie gaan voorloop en uh, dan om een prijs te win, een lekker prijs. Hierso, by ons eie DJ 2 stuur jylle na 060 nee? 841 8631 het jylle die nummer gekry, ek herhaal om 060 841 8631 stuur jylle skoors na die telefoon toe en sê uh, gee net jou naam en sê wat jou skors is, Suid-Afrika is soveel, en daai is soveel, en dan het julle kans om een lekker uh, uh, prijs te win. Hey man, dit is een uitete by wel, uh, een uh, uh, uh, uh, uh, groot uitete, by uh, wat er is dit nou, uh, ek weet dit is een van die grote restaurante uh, daar is nou so baie in Suid-Afrika, maar in elk geval, en dan na Amorise wedstrijd het ons nog net eh, uh, geim tegen Tonga om dan ons groep se wedstrijde te heeltemaal te oorheers soos het gang gebeur. <laughs> Oké, okay, kom, ons gaan Annie Lennox en Dave Stewart Dave Wit Stewart ontmoet in 75 in een restaurant in Londen jy sien, daar, jy kan iemand in een restaurant ontmoet soos skryf in vir die Rappi Rai Uh, in een restaurant ontmoet in Londen waar Lennox op daarie stadium gewerk het. Hulle span saam as die groep The Catch, wat hulle toespit op uh, Punk Rock, en na ‘n paar treffer saam, hulle het hulle in 1976 oor na The Tourist uh, Hulle raak romanties betrokke en ten spuite van onderha onderhandelbare sukses word die verhouding as nie jyse gelukkige ene bestempel nie. Maar onder uh, al die lede van die orkest en ook die etiket uitgewers ontwikkel daar baie onmin en die twee besluit om af te stig en lieverse ander genre aan te pak. Hulle eis hulle vrijheid en om met elektronika en wat hulle die avantgarde noem te experimenteer in Wagga Wagga, Australia en hulle hotelkamer neem hulle toe de besluit om een duet met Eurythmics voort te gaan hulle sien vandag vir ons ek weet is een paar mens is een gunsteling hierdie en hulle as hy, dit was Eurythmics met Annie Lennox en Dave uh, Stewart en hy het gesing Thonema sy het soe ding kan lastig wees, jy weet as jy so doorn hier nie hoe sy het ay, as hy lastigheid en, uh, ja, nou ek wil jylle nooi om morgenmardag drie uur in te skakel en saam te luister asjeblief en, dit vir my, jy weet ek het een nieuwe program begin en die program is zondag uitspann En nou is ek nieuwsgierig om te weet of die zondag uitspan type muziek, is nie klassieke nie, dis net lekker rustig en jy weet, uh, rustige muziek, uh, of die type muziek uh, aantlang vind by die luisteraars. So ek sal like jylle moet morgen asjeblief inskakel en dan na die program vir my net sê, Ja, ons hou hiervan, nie, nie om my, uh, hoe sê hulle te paai nie, julle kan brutally, brutally uh, eerlik wees, as julle sê nie, jy sê, is die grootste klomp gaan mors onder die son, dan sal ek het so aanvaar maar ek is net neskierig om te weet, of die mense van die type muziek ook hou. Ok, is een duid, ek sien julle morgen maar recht drie hier, die program op, Uh, my, my, my sondag program uh, ok, ons stap aan met hierdie program en hierdie program is treffers van Tukatot nou, en die volgende een wat ons gaan luister, is een damiekie, haar geboortenaam was Lucille Mardi Raymond Savoy en sy is in Kwakolum uh, dis was sy groot geworden het, en daar leer gitaar en mandeline speel Anam naam, verhoognaam, Lucille Star neem baie van haar plate ook versakelik in Engels op, maar ook in Spaans en in Frans. Die Likie wat op haar, uh, haar op die kaarte geplaat het, met sterk competitie daar die jare tussen Elvis en die Beatles, wat op die mark oorheers het, was The French Song. En Oe, jy ja, daar Wees jy my nou uit, susan en uh, direct daarna, uh, wel, die een wat ons na van haar gaan luister, is uh, die uh, I Love You, You, You, You, You, 1966, ja, uh, susan wees my nou net uit, ek sê, morgen, het ek hierdie program wat ek julle voor nooi, dis zondag wat ek kom het, zondag uitspan, my wereld, en Ja, dankie Susan dat jy my uitgewees het en uh, ja, ek nooi julle om zondag f, uh, drie uur per my aand te sluit verheb. Oké, okay, ons luister na Lusol Starr en I Love You, You, You 1966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 Luzel Staar, wat met soveel oorgave sê, dat sy vir my lief is. Hai, dankie, Luzel. Ek, is, ek hou ook baie van jou oor. Hier is een van die meer moderne type muziek of uh, mense, uh, kunstenaars, wat ek dees daar speel. En die ouse naam is uh, Steven Christopher Sanchez, geboore 3 november 2002, so is nog een jong leid iemand, is een uh, uh, Amerikaanse sanger, leekie, skryver, gebaseer in Nashville, het Sanchez sy debiet verlengde toneelstuk, wat uh, wat was not, nou in oktober 2021 vastgestel, eh, uh, vrygestel, vrygestel, jy sien, daar kom het alweer, uh, op die planken gesit. <laughs> Op 1 September 2021 het Sanchez die enkelsnit Until I Found You vrygestel. En dit is die, die een wat ek so baie like. Ek like hierdie uh, Until I Found You, wat die hoogtepunt bereik het op nummer 23 by Billboard Hot 100 en nummer 8 op die Australiese ARIA grafiek en nummer 14 op die UK Single Shots. Kom ons luister na Until I Found You van uh, Steven Sanchez. Thank mm -hmm. you. Sina, ek sê ons dit is een mooie ene. en as ek sê dit is een mooie ene, dan moet jylle net saamsteem, steek op jylle hande, wie stem allemaal saam? Ok, ek sê, daar is allemaal saam in die lucht. Nou, kom ons na een, he. nou ek speel hierdie ene specifiek, weet jylle hoekom? Want maandag, maandag, marag 4 uur, gesels het met die man, en ons gesels oor sy 10 jaar, wat hy nou al in die muziekbedrijf is, en, uh, ja, ek praat natuurlijk van JNDR, wie is JNDR? Uh, sy naam is Josja, nee, dit is nie, sy rechte naam is Jaak, maar, Josja is die reen, ek gesels maandag marag, uh, op my program op die horizon, gesels het met hom, en uh, vir die geleentheid van sy, sy tiende jaar, en die muziekbedrijf uh, uh, uh, wat sy uh, release of uh, bub, bub, bub, wat is die woord? Uitreik hy, hy reik uit uh, album van 18 nieuwe likies, wat jylle nog nie gehoor het nie. Hy het een uh, vir ons toegelaat om nou al maandag te speel, anders gaan ek een klompie van sy ander likies speel nou hier is die man en die man wat jylle Uh, maandagmiddag, na nou kan luister op op die horizon waar ek met hom gesels uh, sêker vir die uur lang. Lekker luister, hier kom hy. Oor die voel van die een waar die boodskap in is jy wonder, of op jy horizon Na die lang gewaag vrede is die merke blastig Daar het jylle een nooddag gemaakt, dat jylle maandag, middag 4 uur moet inskakel, om na hierdie oude te luister. Josje na die reen, of is of Jacques de Williers, is dit? Dit is een naam. Oké, okay, ons stap aan, en ons kom nou by, ook een van my ginsteling dames, Olivia Newton-John, geboore op 26 september. Ah, dit is, hoeveel uh, daar? 1948, en Cambridge, Engeland geboore. Uh, ten spuite van haar uh, akademische achtergrond, het sy van vroeg af al belangstelling in muziek uh, in sang gehaad en vorm een groep wat The Soul voor genoem word. Soul Four. Uh, met sommige van haar schoolvriende. Die een wat sy vir ons gaan sing vandag is Sam. En dit was van 1976. Hier kom sy. programse einde my sommer so van achteraf ek dink daar is nog baie tyd ek kan sommer die twee in een rij nog doen en ek kan nog ander andere dinge doen en hier is nog tlaan op die speelhuis maar die tyd dikteer en die tyd sê vir my ek moet uitspeel en nou ek gaan nie die gewone fanfare doen nie ek gaan maar net uitspeel want die tyd uh, sê ek uh, kan nie enig iets anders inlas nie, ek sê vir julle, julle moet een lekker naweek hee, julle moet een lekker uh, uh, rus, die naweek, is een lang naweek, ne? Maandag is Heritage Day, en uh, so, uh, geniet julle naweek, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, is ek, Ludwig Venter, wat sê, cheerio, en ek speel uit met Kobus en Hanli, en die liekie wat julle vir ons sing is, sing een lied van Heimwee, uh, Ek, ek kom ons vertel net gauw so van, die twee van hulle sy stemme harmoniseer so prachtig, hulle syng baie van die oude liedjes saam, waaronder kamma kamma, luister na die branders. Dis ons die uh, ou bekende Listen to the Ocean van Frederik en Nina en dan is daar nog Say No, ek, ek droom elke dag, jy is my lieveling, welkom thuis, en baie ander... Nou al vars inlichting wat ek oor die twee kan opspoor is dat Kobus nou een dokter in Canada is en Hanley is met 'n dominee getrouwd en woon in Pretoria. Lekker slaap, rustige nacht vir julle en onthou sondag ons afspraak, sondagmiddag 4 uur, hier, hier kom Kobus en Hanley, singe lied van heimwee.